foglalkoztat nevezetesen Hogyan jutnak be a démonok? Hogyan tudnak bejutni az ember személyiségébe és életébe? Az általam nyújtott válasz alapja a tapasztalat, és semmiképpen nem állítom, hogy tökéletesen teljes. De föl fogok sorolni hét különböző módot arra, hogy a démonok hogyan tudnak bejutni. Az első az, amit én okkult háttérnek nevezek. Más szóval, valahol a családott történetében jelen volt az okkultizmus. Amikor okkultizmusról beszélünk, tudnunk kell, hogy hamis Istenekről van szó. Ez az, amiről szó van. Más szóval ez az első két parancsolat megszegését jelenti amelyek a fő parancsolatok. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, és ne csinálj magadnak faragott képeket, és ne imádd azokat. A bálványimádás minden formája automatikusan démonokkal kapcsolja össze az embert. És az első két parancsolattal kapcsolatban azt mondta az Úr, hogy megbünteti az apák védkét harmad és negyed ízig nem hiszem, hogy ez fönnállna a többi parancsolattal kapcsolatban is, hanem hogy ez az első két parancsolathoz kapcsolódik. Ennek alapján, ha az apád, nagyapád, dédnagyapád, vagy más közeli rokonod, okkultizmusa, vagy hamis vallással, vagy bálványimádással volt kapcsolatban, akkor ez gonosz szellemek számára ajtót jelentett az életedben. Most talán azt mondod, hogy ez nem méltányos. De az igazság az, hogy az ördög nem méltányos. De szeretném, ha megértenéd, hogy senki sem károsztat téged azért, mert problémád van. A károsztató ítélet csak akkor jön rád, ha visszautasítod a megoldást. A károsztatás innen származik. Rendben? A második út, ha te magad voltál kapcsolatban okkultizmussal. És azt hiszem, itt talán jobb, ha felolvasunk egy igen részt. Van egy angol mondás. Nem tudom, hogy hallottátok-e már, vagy sem annak, aki az ördöggel együtt eszik, hosszú nyelű kanára van szüksége. Annyit szeretnék elmondani neked, hogy nincs olyan hosszú nyelű kanár, amelynek elég hosszú lenne a nyele ahhoz, hogy megőrizzen téged az ördögtől, hogyha együtt eszel vele. Odaadod neki a kis ujjad, és mielőtt megfordulnál, bekapja az egész karod. Semmiféleképpen nem lehet az ember biztonságban, ha okkultizmussal van kapcsolata. Mózes 5. könyvének 18. fejezetéből a 10. verszaktól olvasok. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön. Ez a gyermekeknek, mint élő áldozatoknak felajánlása idegen Isteneknek úgy, hogy a kemencébe teszik őket. És szeretném, ha látnád, hogy a többi dolgot, ami ezután következik, Isten ugyanabban a kategóriában, a listában említi, mint hogyha a gyermekedet feláldoznád tűz által egy pogányistennek. istennek. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbályos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Ez egy meglehetősen átfogó lista. Azt hiszem, az okkult praktikáknak mindegyike benne foglaltadik. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. Sok keresztény játszadozik horoszkópokkal, és azt gondolják, hogy ezek ártalmatlanok. Hadd mondjam el azt, hogyha Mózas idejében játszadoztál volna a horoszkópokkal, a mózasi törvény szerint halálvált volna rád. Ez Isten válasza az e -féle foglalatosságokra. Rendben. A harmadik dolog az, amit én a születés megelőző befolyásoknak nevezek. Azok a dolgok, amik az alatt történtek, még az ember az anyamékben volt. Sok ember életének ebben az időszakában történt, hogy démonizálódott. A leggyakoribb ok az elutasítás. Az anya nem akarja azt a babát, akit a méhében hordoz. Talán azért, mert nincs férjnél, és ez egy szégyen lesz számára. Vagy talán, mert nem jön ki a férjével, és nem akar újabb terhet a családban. Vagy az is lehet, hogy az anyagi helyzetük miatt nehéz gyerekekről gondoskodni. Akárhogy is van, az anya nem akarja azt a kis életet, ami a méhében elkezdődött, és az a kis személy ott nagyon érzékeny mindenféle magatartásra. Ő nem csak egy magzat, ő egy személy. És így az elvetettség szellemével magában születik meg. Vagy mikor egy asszony terhes, és esetleg egy sokkot, egy félelmet él át, átadja magát a félelemnek. A félelem szelleme belemegy, és két lehetőség van, vagy az anyában, vagy az anya méhében levő gyermekben marad. Talán célszerűbbnek találja azt, hogy a gyerekben maradjon. Értitek? Így aztán, amikor megszületik a gyermek, a félelem szellemével jön a világra. Hadd mutassak meg egy igét, amelyet a legtöbb ember nem vesz észre. Az első Péterlevél harmadik fejezetében, ami tanács a feleségeknek. Ennek most csak egy oldalát szeretném kiemelni és elmondani. A feleségnek szeretném elmondani, hogy a példa számukra a Bibliában sára a magatartása Ábrahám felé. Nem fogok belemenni részletesen ebbe a kérdésben, ne legyetek idegesek. Tehát első Péter levél 3.6. miként sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jó cselekeztek, és semmifélelemtől nem rettegtek és semmi félelemtől nem rettettek. Ábrahám lányaként képesnek kellene arra, hogy ellene állj a hirtelen sokkos félelemnek. Azt hiszem, elég nyilvánvaló az, hogy a nők nyitottabbak a hirtelen félelemre és a pánikra, mint a férfiak. Sok olyan esettel foglalkoztam, ahol azért volt szükség szabadulásra, mert az anyát sok érte, akkor, mikor a bizonyos személy az anya méhében volt. És egy másik érdekes dolog az, amit észrevettem abban az időben, amikor teljes időben ebben a szolgálatban dolgoztam. Hogy hadd mondjam úgy inkább, hogy többet tevékenykedtem ebben a szolgálatban, mint most, hogy egy bizonyos korosztályon belül az Egyesült Államokban nagyon sokaknak volt szükségük az elvetettségtől való szabadulásra. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy valószínűleg ugyanabban az időszakban születtek. Vajon melyik időszak volt ez? Kiderült, hogy a nagy depresszió időszakában is születtek és rájöttem, hogy az anyának már így is kellett hat éhes szájat etetni, úgyhogy nem volt elegendő pénzerre, és most itt jön a hetedik. és bár meglehet, hogy ő egy jó anya, de bensőjében mégis elutasítja a következő gyerekkel járó felelősséget, és így a gyerek az elvetettség szellemével születik meg. Rendben, most nincs időnk arra, hogy itt sokáig időzünk. A negyedik pont, de hadd mondjam el azt, hogyha jövendőmondóhoz, vagy ehhez hasonló személyhez mész, hogy megtud, hogy mi fog történni a kisbabáddal, amikor megszületik, akkor te nagy hátránnyal indítod el a gyermekedet az életnek, még mielőtt a világra jött volna. Negyedik pont, lelki befolyásolás. Látjátok, különbség van a szellem és a lélek között. Ebben most nem tudok részletesen belemenni, de sok olyan ember van, aki másokat úgynevezném lelki gondolatokkal és uralkodással kontrollál és manipulál. A leggyakoribb példa az uralkodásra a jelenlegi amerikai kultúrában az, amikor az anya uralkodik a gyermekei fölött, különösen a fiai fölött. Volt egy sikerlistás könyv a zsidó közösségben, aminek az volt a címe, Hogyan legyek jó zsidó anya. Az egyik leckének az volt a címe, hogyan bírd rá a fiadat, kizárólag a bűntudat alkalmazásával arra, hogy nyilvánosság előtt hegedüljön. Ha ismered a jidis mamát, hogyha tudod, hogy milyen ő, úgy értem ők tökéletes példája annak, amiről én most beszélek. Biztos ismeritek azt a történetet arról a hölgyről, a nagy színházban, aki felkiáltott, van valaki orvos a házban? Egy férfi felállt és mondta, hogy igen, a hölgy erre, fiam, micsoda lányom van a számodra. Rendben. Ez azonban sokkal több. Találkoztam már sikeres üzletemberekkel, bankigazgatókkal, és ehhez hasonló emberekkel, akik soha nem jutottak el egy érzelmi érettségre, mert még mindig oda voltak kötözve az anyjuk köldökéhez. A szellemi köldögzsinór még soha nem lett elvágva. Az ő manipulálási módszerei kifogyhatatlanok. Emlékszem egy anyára, aki úgy uralkodott a családja fölött, hogy ahányszor rosszul mentek a dolgok, ő migrént kapott. És az egész családnak lábúj hegyen kellett járnia, nem volt szabad beszélni, zajcsapni, mert az anyukának újra megfájdult a feje. Ő ezt nem tudatosította, de megakadályozta a családját mind abban, amit ő nem akart, hogy megtegyenek. Azáltal, hogy ilyenkor migrént kapott. Két ronda szó van ebben a kontextusban, uralkodás és manipulálás. És akárhol találkozol ezekkel, az ördöggel találkozol. Az ötödik pont. Voltak olyan emberek, akiknek azt kellett mondanom, ide hallgass, ha azt akarod, hogy segítsek neked, akkor őszintének kell lennem hozzá. Az a helyzet, hogy az anyár egy boszorkány. Ennek ellenére neked tisztelet kell őt, de ő egy boszorkány. Azoknak az embereknek, akik megszabadultak, el kellett, hogy mondjam, nem, szabad, nem vagy szabad arra, hogy visszamenj a szüleid otthonába. Távol kell maradnod, mert nincs meg az a szellemi erőd arra, hogy szabad maradj attól az uralkodó manipuláló befolyástól. Az ötödik pont. Nyomások a korai gyermekkorban. Észrevettem azt, hogy egy gyerek szellemi és érzelmi ereje nem elég erős ahhoz, hogy távol tartson egy állandó démoni nyomást. A Jakab 3.16 mond valamit, amit érdemes megjegyezni. Jakab 3.16 Mert ahol irítség és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Tehát ahol veszekedés és diszharmónia légköre van a szülők között. Ez olyan állapotot teremt, ahol a gyerek automatikusan ki téve démoni befolyásnak. És azt mondhatom, hogy a gyerekek 90%-a képtelen arra, hogy távol tartsa ezeket. A megfigyelésem alapján azt mondhatom, hogy a démoni problémák 90%-ban 5 éves életkor elérése előtt kezdődnek az ember életében. És a szülők felelősek ezért a helyzetért. Ugye értitek? 6. pont. Egy gyenge pillanat, vagy gyenge állapot. Ez lehet érzelmi gyengeség, és lehet fizikai gyengeség is. Egy asszony éppen az utca sarkon áll, amikor egy borzasztó autószerencsétlenség történik a szeme láttára. Megnyitja magát a félelem szelleme számára, vagy egy asszonynak egyetlen gyermeke van. Ez éppen egy olyan eset, amelyel személyesen is találkoztam. A fiú öt éves korában meghal. Az anya depresszióba esik, és évekig ebben az állapotban van. Megnyitotta magát a gyász szellemének, ami nagyon erős szellem. Vagy egy lány házasodni készül, és az utolsó pillanatban a jegyesség felbomlik, és ő átadja magát a csalódottság szellemének, és egy életen keresztül megtört, keserű személy lesz. Emlékszem évekkel ezelőtt, egy alkalommal tanítottam egy bizonyos helyen. Volt egy hölgy, egy pünkösdista hölgyot, aki nagyon igen módon ült az első sorban. És én véletlenül nevén neveztem a csalódottság szellemét. És néztem az arcát, amint eltorzult. Teljesen megváltozott. Az egész személyisége elváltozott addig, amíg meg nem szabadult a csalódottság szellemétől. Tehát, ha valamire ráépíted a reménységed, és ez nem jön össze, akkor lehetséges, hogy megnyílik a személyiséget gonosz erők számára. A gyengeség másik formája a fizikai gyengeség. Hadd mondjak egy példát erre. Beszéltem arról, hogy az epilepsiát egy gonosz szellem okozza. Néhány évvel ezelőtt az első feleségem és én találkoztunk egy kb. 18 éves lányjal, aki hallott, a hallotta a kazettámat. Diagnosztizált epilepsziája volt, amivel kezelték is, de ő hitte azt, hogy ez egy gonosz szellem. Szabadulásért keresett fel Tehát lídiával imádkoztunk érte, és úgy éreztük, hogy a gonosz szellem elhagyta őt. De aztán, mintha az úr azt mondta volna nekem, hogy a munkád még nincs befejezve, ezért azt mondtam a lánynak, most mondd meg azt, hogy ez hogyan kezdődött. Fizikai sérüléssel kezdődött? És azt válaszolt, hogy igen. Eltaláltak egy baseball labdával, és azután kezdődtek a rohamok. Nos, mondtam, a fizikai sérülés tisztán fizikai volt, de megnyitotta az ajtót az epilepsia szellemének a te életedben, érted? A gyenge pont az ő fejének a sérülése volt. Azt mondtam neki, hiszem, hogy a szellem kiment. Most nekünk be kell, hogy zárjuk az ajtót előtte. Tehát Lídia és én rátettük a kezünket, és imádkoztunk, hogy az agya, hogy a feje meggyógyuljon. Ezután még körülbelül három évi kapcsolatban álltam vele, és nem volt többé szüksége orvosságra, és Nem volt több rohama, de ezt azért mondtam el, hogy például illusztráljam azt, hogy mit okozhat egy gyenge pont, vagy egy gyenge pillanat. És az utolsó a bűnös cselekedetek és szokások. Ha megmaradsz egy bizonyos bűnös szokásban, biztos lehetsz benne, hogy előbb vagy utóbb ez démonikussá válik. Mondok egy példát egy bűnös cselekedetre. Egyszer imádkoznom kellett egy fiatal hölgyért, aki elment, hogy megnézze az ördögűző című filmet. Tudta, hogy nem kellene elmennie, de mégis megtette, és valami belement. Először neki meg kellett vallania, mint bűnt azt, hogy olyan területre tért, ami a számára tilos volt, és csak ezután szabadult meg. Hogy például van egy személy, aki elmegy egy pornó moziba és megnéz valamilyen szexuális filmet, és egy démon belém megy. Az élvezet, a gyönyör démona. De addig nem fog tudni megszabadulni, amíg meg nem vallja azt a bűnt, hogy ajtót nyitott a démon számára. Ugye értitek? Rendben, most elérkeztünk a témánk központi részéhez. Hogyan tudunk megszabadulni? Ezt mindannyiunknak tudnunk kell. Egyszerű alaplépésekből álló listát fogok elmondani nektek, nem azt mondom, hogy követnetekkel, mindegy, követnetekkel mindegyik lépést, de megfigyeltem, hogy ezek azok a dolgok, amelyek döntőek. Az első, légy alázatos. Rendben. Most látni fogjátok, hogy miért mondom ezt, mikor leírom a második dolgot. Második pont, légy őszinte. éltétek alázat szükséges ahhoz, hogy őszinte lehess. Azt szoktam mondani az embereknek, ne valamilyen előkelő pszichológiai néven nevezzétek a problémátokat, hanem annak, annak, Hívd az ásót ásónak, és ne mezőgazdasági eszköznek. Ha dolog kívánság, akkor neved, nevezd kívánságnak. Ha a dolog gyűlölet, akkor nevez gyűlöletnek. Az azt szoktam mondani, nevezd a dolgot úgy, ahogy a férjedben neveznéd, és akkor megvan a megfelelő név. De ehhez alázatra van szükség. Így van? Nem fogsz addig az igazsággal szembenézni, amíg meg nem alázod magad. És ne felejtsd el, hogy a Biblia mindig a mi felelősségünkről beszél, akkor, amikor meg kell aláznunk magunkat. Mindig azt mondja, hogy te alázd meg magadat. Ne imádkozz azért Istenhez, hogy tegyen alázatosság, mert ő nem fog téged megalázni. Ez a te döntésed. Neked kell megalázod magad. Látjátok? Ha keresed a szabadulást, lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor választanod kell két dolog között. A méltóságod és a szabadulásod között. Ha méltóság fontosabb a számodra, mint a szabadulás, akkor tudod, mi a te problémák? A büszkeség. Így van. Mindig eszembe jut annak az orvosnak a felesége, Alabama államban, aki egy déli típusú hölgy volt. Hallott tanítani engem, és odajött hozzám, és azt mondta, Mr. Prince, ha jól értem, amit mond, ha szabadulok, akkor lehet, hogy kiálltok is. Sikítok. Azt válaszoltam, hogy előfordulhat. Ő azt mondta, engem úgy neveltek, hogy egy nőnek nem illik nyilvánosan sikítani. Nos, mondtam, tegyük fel, hogy egy folyóban fuldokolsz, és már harmadszorra merülsz el. Azt gondolod, hogy talán van valaki a parton, aki ki tudna téged menteni. Túlnőjes lennél ahhoz, hogy kiabálj. Nos... Ez a választási lehetőség. Választhatsz, hogy vagy megfulladsz, vagy öt percre nem leszel annyira nőies. Én azt tanácsolom az embereknek, hogy engedjék el a méltóságukat, mert az vissza fog jönni. És mikor megszabadultál, sokkal méltóság teljesebb leszel, anélkül a dolog nélkül a bensőben, ami annyit kínzott. De én valóban azt mondom, hogy a megalázkodás az alázat a kulcs dolog. Rendben. A következő, hogy megvald a hitedet Krisztusban. Mert ő a megvallásodnak a főpapja. Amikor helyes megvallást teszünk, akkor ő a segítségünkre siet De ha nem a helyes megvallást teszünk, akkor hiába vársz rá Negyedik pont Vald meg az ismert bűnöket Rendben, lejörom ugyanazt tudom, Minden ismert bűn és ide kellene írni, de nincs hely a sorban, amit te vagy az őseit követtek el. Bizonyos esetekben azonosítanod kell magadat családi problémákkal, és azt mondani, hogy ez az én problémám. Megvallom, kérem a bűnbocsánatot. Még akkor is, ha te nagymamád volt az, vagy a nagynénéd, vagy akárki is. Ötödik pont. Térj meg minden bűnből. Megtérés nélkül, emlékezetek, amiről idáig beszéltünk, megtérés nélkül nincs szabadulás. Fölírom ide a példabeszédek 28 13-at. Ami azt mondja, hogy aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyel. Akarsz irgalmasságot? Akkor két dolgot kell tenned. Megvallani és elhagyni. Ez a régi módi dolog, de Isten nem változott meg. Értitek? Sok ember azt gondolja, ha nem vallom meg a bűnöm, Isten soha nem fogja megtudni. Valóban. Sok ilyen emberrel találkoztam, de ez tévedés. Isten már tudja azt. Nem azért kérje, hogy megbánt, hogy ő is tudomást szerezzen róla, hanem azért, hogy, hogy kibocsáthassa rád a kegyelmét. Értitek? Hadd mondjak még egy jó hírt. Istent nem tudod sokkolni. Elmondhatod neki a legrosszabb dolgot önmagadról. Ő már tud mindenről, és még így is szeret téged. De ha magadban tartod, akkor hordoznod kell a problémát magadban. Rendben, hatodik pont. Szakíts az okkultizmussal. Az átkokkal, amelyre még kitérünk ma, de most nem tudok belemenni a részletekbe, és a titkos társaságokkal. Rendben, különösen a szabadkörműves társasággal. Ez a forrása a legnagyobb démoni problémáknak, és ez generációról generációra száll. Ilyen problémák, mint például a fogyatékosság, visszamaradottság, ehhez hasonlók. Rendben, ez a megtéréshez tartozik, de ezt külön is felsoroltam. Hetedik pont, bocsáss meg másoknak. Mindenkinek, kivétel nélkül. Don Bashammal, barátommal voltam évekkel ezelőtt, egy barátunknál, aki veterán volt, szabadulásra volt szüksége, de nem tudott Adi megszabadulni, ami meg nem bocsádott az egész adóhivatalnak. Ez volt az ő problémája. Biztos vagyok benne, hogy egyik kötőknek sem volt problémája még ezzel. És azt mondta már Márk 11.25-ben, hogy amikor megállsz imádkozni, bocsáss meg azoknak, akik védkeztek ellened. Nem hagyhatsz ki senkit. A te dolgod, hogy megbocsáss. Ne várj addig, míg megalázzák magukat, és azt mondják, igazán, nagyon sajnálom, amit tettem. Elsősorban nem az ő kedvükért kell megbocsátanod, hanem saját magad miatt. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy a megbocsátás nem valami szuperszellemi vagy szentimentális dolog, hanem egyszerűen világos önérdek. Ebből áll az egész. nyolcadik pont. Egy szép, rövid szó. Kilehelni. Kicsit később visszatérünk ehhez, de a passzivitás nem vezet sehova. Aktívnak kell lenned. A legegyszerűbb dolog, amit tehetsz, az az, hogy elkezdesz, elkezdesz kilehelni. Mind a héberben, mind a görögben egy szó jelzi a szellemet és a leheletet. Emlékszem, hogy egyszer egy kisfiú, illetve az ő édesanyja odajött hozzám, hogy imádkozzak érte. A kisfiú négy vagy öt éves volt. Azt mondtam, mi a problémája? Allergia, a mama. Milyen allergia? Ételallergia. Mondd el, hogy mire érzékeny és mire nem érzékeny. Nos, úgy fogok ezzel bánni, mondtam, mint egy gonosz szellemmel. Rendben? Rendben válaszoltam. Beszélnem kell a fiaddal, mondtam. Elmondtam neki, nagyon egyszerű, gyermeki nyelven a kisfiúnak, hogy benne van egy rossz szellem, ami olyan, mint egy lélegzet. Parancsolni fog neki Jézus nevében, hogy jöjjön ki, és azt akarom, hogy te pedig engedd kijönni őt. Tehát, amikor azt mondom, hogy Jézus nevében, akkor te fújt ki. Erre ő megállt, hogy egy kis katona, én imádkoztam érte, és mikor azt mondtam, hogy Jézus nevében, ő elkezdett fújni. Ez volt az egész. Azt gondoltam magamban, hogy vajon kimente vagy nem. Az úra kellett, hogy hagyjam. De három nappal később a hölgy visszajött hozzám, és így szólt. Imádkoz értem. Megkérdeztem, mi a te problémád? Allergia válaszolta. Mondd nekem először, hogy mi történt a a fiaddal, mondtam. Nos, válaszolta, egyenesen hazament, odament a jégszekrényhez, kinyitotta, és mindent összegyűjtött magának. És semmi sem ártott meg neki. Látjátok, milyen egyszerű. Kivéve, ha nem váltok olyanokká, mint egy kisgyermek. Nem részesültek ezekben az áldásokban. Nos, tehát hogyan lehet tőlük megszabadulni. Ez a legfontosabb információ. Talán azt nem értetted meg, hogy hogyan mennek be. A lényeg az, hogy azt megértsed, hogy hogyan lehet megszabadulni tőlük. Most folytassuk azzal a problematikus kérdéssel, hogy miért nem szabadulnak meg némely emberek. Ez főleg azok számára fontos, akik erre a szolgálatra készülnek. Miért nem szabadulnak meg némelyek? Alapjában véve azért nem, mert nem töltik be az emberek a feltételeket. Hallgassatok ide, a szabadulás nem annyira a szellemi erődnek a próbája, hanem annak a próbája, hogy az emberek betöltötték-e a feltételeket. Nem magadra összpontosíts. Arra összpontosíts, hogy elérd azt, hogy az emberek betöltsék a feltételeket. Mert ha egyszer ez megtörtént, akkor megszabadulnak. Talán kicsinek érzed magad, de te a győztes Krisztust képviseled. Az első pont a megtérés hiánya. Senki számára nincs garancia, aki nem akar megtérni. Második pont, az elszántság hiánya. Azt szoktam mondani, hogy a szabadulás az elszántak számára van. Gyakran mondom az embereknek, majd ha elszántam, visszajössz. Elszántság. Tehát az elszántság hiánya. Egy szóval összefoglalva, passzivitás. Különösen olyan emberekben található ez meg, akik keleti kultuszokban voltak. Ezek arra késztetik az embert, hogy az elméjükben semlegesek maradjanak. Értitek? És nagyon gyakran valamivel föl kell ráznod őket. Szeretném újból mondani, hogy Jézus Krisztus hatalmat adott nekünk gonosz szellemek fölött de nem az emberek akarata fölött. Nem lehet egy másik ember helyett akarni. Magának kell akarni az embernek. A harmadik pont, rossz motívumok. Az ige, amit föl szeretnénk nektek itt olvasni, a Jakab levélben van. Jakab 4.3. Ami azt mondja, Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Nem csak azért szabadulunk meg, hogy megszabaduljunk, értitek? Nagyon sok ember meg akar szabadulni, hogy végre szabad legyen. Azért szabadulunk meg, hogy szolgáljuk az Urat. Akik csak azért jönnek, hogy megszabaduljanak, azok még nem töltötték be a szabadulás feltételét. Negyedik pont... És jó, hogyha te magad is végigmész ezen a listán, és megvizsgálod magadat, amíg uh, ezzel foglalkozunk. A negyedik pont az, hogyha valaki magára figyel, az önközpontúság, hogyha valaki ezzel a figyelmet magára akarja hívni, bizonyos emberek nem szabadulnak meg, azért, mert ezután nem tudják már magukra hívni mások figyelmét. A szabadulásnak krónikus esetei is vannak, akik nem akarnak meg, megszabadulni, mert szegények, elutasítottak, mellőzött emberek, és csak ilyen módon tudnak az emberek figyelmében, figyelmének a központjában maradni. Tulajdonképpen, amit meg lehet figyelni minden ember életében, akik, aki, akiket démonok zaklatnak az, hogy valamilyen módon önközpontúak. Tulajdonképpen az önközpontúság, meghívás, démonok munkálkodása számára. Néha csak annyit tudsz mondani, hogy hagyja abba, és senki más nem fogja helyette ezt már elvégezni, ha ő nem akar megszabadulni. Az ötödik pont, hogyha valaki nem tör, nem szakít az okkultizmussal. És ebbe beletartozik az is, hogy okkult tárgyaktól meg kell szabadulni. Rendben? Olyanok, mint például a kis buddha szobrok, vagy nyakláncok Vagy szerencsapatkók Minden olyan dolog, ami babonassághoz kapcsolódik Ez démonikus Mózes, Izrael fiainak azt mondta Hogyha egy átkozott dolgot bevistek a házatokba Akkor ti magatok is átkozottakká váltok Legtöbb kereszténynek át kell mennie az otthonán És meg kell tisztíteni Meg kellene tisztítania rengeteg személytől az otthonát Én elvemétettem azt hogy semmit nem viszek be az otthonomba, ami nem Jézus Krisztus dicsőíti. Az életemben volt egy nagy lépés, akkor, amikor a nagyapámtól négy csodálatos kínai sárkány, szövött sárkányt örököltem. Birodalmi sárkányok voltak öt karommal, nem négyel. Csodálatosak voltak. És nem... Az imádásunknak a tárgyai voltak, nem imádtam őket, de minél többet gondolkoztam rajta, annál inkább láttam, hogy a sárkány sátának a példaképe, a sátának a mintája. És nem ö, engedhetem meg magamnak azt, hogy az otthonomnak a falán valami a sár sárkányt reklámozza. És azt tudom nektek mondani, hogy amint levettem, attól, attól fogva bevételem megduplázódott. Ez egy kis motiváció legyen a számotokra. Én nem terveztem ezt. Nem voltam szükségben. Semmilyen motivációm nem volt, hanem csak megfigyeltem, hogy egy teljesen új mértékben bővült életet éltem ezek után. Rendben. Hetedik pont. Ha valakinek nem sikerül rossz lelki kapcsolatokat megszakítani. Néha meg kell törni bizonyos kapcsolatokat, mert gonoszok, mert megkötöznek, hogyha ilyenek. Nem is tudom, hogy milyen szót használjak, ilyen nyúlékonyak, szentimentálisak, nem becsületesek ezek a kapcsolatok. Rendben, a hetedik pont Hogyha átok alatt van valaki Ma este fogunk ezzel foglalkozni Ezért most nem foglalkozok ezzel részletesen De bizonyos emberek nem tudnak megszabadulni Vagy meggyógyulni Addig, amíg az átok meg, nem, meg nincs törve az életük fölött Nyolcadik pont Kifogyok a helyből Hogyha valaki nem tudja megvallani Konkrétan azt a bűnt, amit elkövetett egy ilyen nyilvánvaló példa, hogyha például valaki nem vallja meg az abortuszt. Mindaz, aki önkéntesen abortuszt végzett, Isten szemében gyilkosságot követett el. És ezt meg kell valani különösen, mint gyilkosságot. Ez nem az én elhatározásom. Nem én csinálom a szabályokat, értitek? Én csak megmagyarázom őket. Gyakran megpróbáltam imádkozni emberekért, szabadulásért, és nem jött ki belőlük a démon, csak a nyakukig. Meg kellett állni, meg kellett vizsgálni, mi a helyzet. Emlékszem egy lányra, aki 16 éves volt, az anyukája hozta. Végül azt mondtam, figyelj ide, valami van, amit még meg kell vallanod, mielőtt ez kijön belőled. És végül megvallotta azt, hogy egy abortusza volt, amiről az édesanyja nem is tudott. Abban a pillanatban, ahogy megvallotta, kijött a démon belőle. Annyira jó volt látni, ahogy egymás karjába estek, átölelték egymást, az anya és a leánya, és újból egymást megkapták. De ez a véleményem szerint egy változhatatlan elv. A kilencedik pont, ez egy sokat vitatott pont, hogyha valaki nincs elválasztva, mit gondoltok, mivel az új szövetségben mi az, ami elválaszt? A keresztség, így van, a vízkeresztség. Rendben. Hogyha nincs elválasztva a vízkeresztény által, emlékezetek, Izrael Egyiptomtól úgy szabadult meg, hogy a bárány vérét fölkenték. De az egyiptomiaktól végül is csak a vörös Tengernek a víze választotta el őket. A víz választotta, akadályozta meg az egyiptomiakat a követésben. Csak a vízik tudták követni az izraelieket. Azok az emberek, akik nem akarnak vízzel megkeresztelkedni, véleményem szerint nem töltik be a szabadulásnak a feltételét. Ez nem választási lehetőség. Ez nem egy felekezeti kérdés. Én csak azt mondom, ahogy ez van. Hogyha te rá tudod bírni Istent arra, hogy veled megegyezzen, rendben van. De én nem leszek ennek az egyességnek része. Rendben. A tizedik pont nagyon bonyolult pont. Hogyha egy ember része egy nagyobb csatának, egy nagyobb hadműveletnek, ami közös, közös akciót igényel. Rendben. Némely ember sátánnak a csata mezője. Úgy, és a sátán nem engedi előket, nem önmaguk miatt, hanem amiatt, amit képviselnek. Most nincs időm arra, hogy ezt részletesen átvegyem. De vannak olyan emberek, akikért az egész testnek kell a felelősséget vállalnia. Adok nektek egy példát erre. Volt egyszer egy fiatal ember, aki egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Csak az időnek a kérdése volt, hogy mikor hal meg. És mindig, amikor a gyülekezete jó állapotban volt, akkor ő is jó állapotban volt. Nem volt beteg. Hogyha a gyülekezetben valami szellemileg rosszul ment, akkor ő betegé vált. És végül sátán belekerült ebbe a gyülekezetbe, megosztotta és tönkretette ezt. És végül ezért a férfi meghalt. Értitek? Az ő fizikai állapota teljesen megmutatta, mint egy barométer, megmutatta a gyülekezetnek a szellemi állapotát, amelybe ő, amelybe ő tartozott. Vannak ilyen emberek, ahol nincs más választás. Rendben. Egy utolsó téma. Hogyan tartjuk meg a szabadságot? Általában ennek a témának a tanítására nincs időm, de van egy hat kazettából álló tanítássorozatom, amelynek a címe szabadulás és démonológia, amely mindegyikőtök rendelkezésére áll. Az utolsó tanítás címe hét mód a szabadságod megtartására. Tehát most itt nem tudok ezzel olyan részletesen foglalkozni. De akárhogy is először, tedd Jézust úrá úr az életedben. Rendben általában a szabadító szolgálat végén el szoktam mondani azoknak az embereknek, akik megszabadultak, hogy ne menjenek ki addig a nézőtéről, amíg nem tették Jézust úrá, úr életük minden területe fölött. Emlékeztek arra, hogy mit mondott Jézus a Máté 12-ben? Hogy mit csinál a tisztátalan szellem, mikor kimenj az emberből? Víz való helyeket keres, és utána azt mondja, visszatérek az én házamba. És mit ért az alatt, az én házam? Azt a személyt, akit megszállt előtte. És amikor visszajön, három dolgot talál. Üres, kisöpört és fölékesített házat. Mi a probléma? Az nem probléma, hogy a ház ki van söpörve. Az sem, hogy fel van ékesítve. Hát akkor mi a probléma? Az, hogy üres. Az, hogy megszáll, azt jelenti, hogy senki más nem mehet be. Egy személy létezik, aki elég erős ahhoz, hogy távol tartsa az ördögöt az életedből. Tudod ki ez? Jézus. Minden olyan terület, amelyet Jézus száll meg, biztonságban van. De ahol ő nem úr, az a terület nincs biztonságban. Utaztál már keresztül az Egyesült Államokban este 6 és 7 órak között, úgy, hogy éjszakai szállást keres Egy szót keresel, piros betűkkel, piros neon betűkkel felírva. Ez pedig az, hogy szabad, vagy üres. És mikor azt látod, akkor tudod, hogy oda benehetsz. Nos, a szellemvilágban, a személyiséged minden területén, amely fölött nincs Jézusnak teljes uralma, ez a piros neon felület, a felirat áll, üres. És az ellenség tudja, hogy bemehet. És amikor bemegy, akkor képes arra, hogy hét nálánál szabad hozzon magával. Rendben. Második pont. Csak röviden felírom ezt. A dicséret palástja. Az ige azt mondja, hogy Isten a csügget szellem helyett a dicséret köntösét adja nekünk. Így van? Látjátok, amikor dicséred az urat, jobban bosszantod az ördögöt, mint ahogyan ő tud bosszantani téged. Ezzel kapcsolatban röviden egy történet. Évekkel ezelőtt, mikor a szabadulás szolgálatában tevékenykedtem, egy rendhagyó pünkösdi gyülekezetet pásztoroltam abban az időben Londonban. Volt a gyülekezetben két orosz zsidónő, aki csodálatos módon szabadultak ki Oroszországból, Megtértek, és betöltekeztek Szent Szellemmel. Az első feleségemmel együtt imádkoztunk velük, és ők valóban hittek az Úr dicséretében. Nem voltak éppen visszafogottak. Ők azt mondták, hogy Oroszországon a Baptisták sokkal hangosabban dicsérik az Úrat, mint a pünkösdisták Oroszországon kívül. Ahogyan így töltöttük az időt az Úrral, csöngettek. Mikor az ajtót nyitottam, egy hölgy állt az ajtóban a gyülekezetünkből, férjével kézenfogva. Azt mondta, ez itt a férjem. Most szabadult a börtönből, és egy démon van benne. Nem volt kellemes hír a számomra, mert nem tudtam, hogy mit csináljak a démonokkal. De nem tudtam ezt az embert vissza, visszautasítani, tehát behívtam őket, hogy együtt imádkozzunk. Azt mondtam, imádkozzunk. Ez biztonságos fedezék, mindig nagyon szellemi dolog imádkozni. Van, amikor semmit nem eredményez, de legalább jól hangzik. Tehát mi elkezdtünk imádkozni, és az orosz testvérnők senkivel sem törölve tovább dicsérték az urat. A férfi felállt ezért, mondván, hogy itt túl hangos, én megyek. Nos, én nem fontoltam meg előre a válaszomat, de a helyes választottam neki. Azt mondtam neki, nézd csak, aki nem szereti a zajt, az az ördög, azért, mert Jézus dicsérjük. Választhatsz. Ha most elmész, az ördög veled fog menni. Ha itt maradsz, az ördög nélkület fog elmenni. Azt mondta, akkor maradok. És tíz perccel később, anélkül, hogy bármi más történt volna, odajött hozzám, és azt mondta, pont most elhagyott. Ha éreztem, hogy elhagyta a torkomat. Ez számomra ez annyira egyértelmű bizonyítéke volt annak, hogy mennyire nem szereti az ördög Jézusnak a dicséretét. Hogyha rajtad van a dicséret palástja, akkor el fog maradni tőled. Tudod őt jobban bosszantani, mint ahogy ő bosszantana a téged. A harmadik pont, vedd fel Istennek a teljes fegyverzetét. Ez nem választási lehetőség. Efezus 6.14. A 12. verszakkal kezd, kezdődik. Így van. Ez mind fel van sorolva, nem kell neked erről semmit sem mondanod már. Negyedik pont. Isten igéje szerint éljél. Máté evangéliumának negyedik fejezetében. A negyedik vers azt mondja, Paul Paul, hogy says, mit mond? Az ember nem kenyérrel él egyedül, hanem minden egyes igével, ami Isten igéjéből, Isten szájából kijön. Nem élhetsz az érzelmeid alapján. Ez a legveszélyesebb dolog, amit tehetsz. Minden alkalommal, amikor rossz vagy, akkor megnyitod az ajtót a démonok számára. Van egy nagyon okos, ügyes dolog, 3 F-fel, ami angolban 3 F-fel kezdődik, a tények, a hit és az élő érzések. Ezt be kell tanítanod, ezt a sorrendet. Isten igében vannak a tények lefektetve. A hit hiszi ezeket a tényeket, és az érzések követik ezt a kettőt. De hogyha ezt, fölváltod ezt a sorrendet, és az érzésed szerint kezdesz elérni, érni, akkor elveszted a, elveszted a horgonyt. És akkor a hajód a horgony nélkül elúszik az óceánon. Az ötödik pont, vesd alá magadat Istennek, és állj elene az ördögnek. Ez Jakab négy hétben áll. Figyeljétek meg, hogy melyik szerepel először. Mit kell először tennünk? Magunkat alávetni Istennek. Hogyha Istennek alávetetted magadat, és utána ellenállsz az ördögnek, akkor mi fog történni? Ő el fog menekülni tőled. Kiszerezt? De nagyon sok keresztény pont az ellentétét teszi. Alávetik magukat az ördögnek, és ellenállnak Istennek. Valóban. Tényleg sokan teszik ezt. A hatodik pont. Megfelelő közösség. Nem írok fel többet. Attól függ minden, hogy milyen közösségben jársz. János, 1.7. hét. Hogyha világosságban járunk, amint önmaga is világosság, akkor mi történik, akkor közösségünk van. Hogyha kikerülsz a közösségből, akkor kikerülsz a világosságból. Nincs védelmed Jézus vére által. Ugyanis a vér a világosságban tisztít meg. És lesz valami fajta a közösséged, de milyen lesz ez, az Istentelenekkel. Pálapostól azt mondja, hogy ne legyen közösségetek a sötétségnek a gyümölcselen cselekedeteivel. Tehát a közösség mutatja meg, hogy milyen a te életed, a te szellemi életed. A hetedik pont, légy fegyelmezés alatt. Nem lehetsz valódi, igazi keresztény, hogyha nem vagy fegyelmezés alatt. Önfegyelem, családi fegyelem, Kormányzási fegyelem, iskolával fegyelem, gyülekezeti fegyelem. Nagyon sok területe van a fegyelmezésnek, fegyelemnek. De aki ezeket elutasítja, az lázadó. És tudjátok, hogy mit mond a Biblia a lázadókról? Az 1. számú 15.23-ban azt mondja, hogy a lázadás olyan, mint a varázslás. Abban a pillanatban, amikor lázadóvá válsz, akkor kiteszed magadat a varázslás szellemének. Értitek? Tehát fegyelem. Megértettétek? Sok ember számára manapság egy borzasztó szó ez, piszkos szó. És önfegyelemmel kezdődik minden, értitek? A legtöbb keresztény átadja magát a hangulatainak, az ötleteinek, a képzeleteinek. De nem vagy szabad, hogy ezt megtegyed. Ez ugyanolyan veszélyes, mint hogyha átadnál magadat a szexuális befolyásoknak, benyomásaidnak. Nem vagy szabad, hogy ezt megtegyed. A nyolcadik pont, ez az utolsó. Ted Jézust a központá. Központivá. Rendben? Észrevetted, minden Jézus a kezdődik és Jézus a végződik. És van egy igém is erre. János 12, 12. fejezet, 31 és 32. Ahol az áll. Jézus azt mondja, most van e világ károsztatása, most vetteti ki e világ fejedelme, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Figyeljétek meg a sorrendet. Amikor sátánt kiűzték, mi a következő, következik, az, hogy felemeljék Jézust. Így van. Töltse be a vákumot, az űrt, az üres helyet Jézussal. Amikor sátánt kiűzik, akkor egy űr keletkezik. És nagyon fontos, hogy ezt a megfelelő dologgal töltsd be. Jézusra figyelj, Jézusra összpontosítsál. Ne a démonokra összpontosítsál. Ne adjál az ördögnek túl nagy publicitást, amit ő nagyon szeret. A démonok valóságosak, mint a bacillusok és a vírusok, és más dolgok. El kell ismernünk őket, és foglalkoznunk kell velük. De egy egészséges személy nem gondolkozik állandóan vírusokról és bacillusokról, értitek? Az egészség egy bizonyos értelemben kizárja ezeket. Ne lássál démont minden egyes fa alatt... És minden egyes pohárban. És hogyha valamilyen tradicionális gyülekezetből, vagy kevésbé tradicionális gyülekezetből származol, akkor most ne tedd azt, hogy visszamész, odamész a pásztorhoz, az ujjaddal mutat a szemek közé, és azt mondod, azt mondod neki, hogy démon van benned. Lehet, hogy igaz, amit mondasz, de nem ez a megfelelő módja, hogy hogyan kezeld ezt a helyzetet. Rendben. Most, az, ami az időt illeti, nagyon jól haladtunk, és szeretnék most végül egy nagyon gyakorlati megjegyzést tenni. Itt választani lehet. Szeretném, ha megértenétek, hogy senkit sem kényszerítek. De hogyha vannak olyanok közöttetek ma reggel, vagy ma délután, akik azt érzik, hogy azoknak az alapján, amiket hallottak, vagy a korábbi tapasztalataik alapján problémátok van, egy démonikus problémátok, hogyha van egy terület az életetekben, amelyen se Jézus, se ti nem vagytok kontrollban, nem tudtok uralkodni. Vagy talán csak 90 százalékban. Lehet, hogy ez a hangulatod, az indulatod, lehet, hogy az értelmed, lehet, hogy a szexuális életed, lehet, hogy a kapcsolataid más emberekkel. És lehet, hogy ezen a területen szabadulásra van szükséged. Akkor most szeretnék neked segíteni. Azt hiszem őszintén mondhatom, hogy százezereknek segítettem már. Ez működik. Amit most felajánlok számotra az, hogy azok, akik úgy érzik, hogy most segítségre van szükségük, meghívom őket arra, hogy néhány perc múlva álljanak fel, és mondjanak el velem együtt egy imát. Nem hozzám fogtok imádkozni, hanem Jézushoz. Emlékezetek, csak egyetlen egy szabadító létezik, és mi az ő neve? Jézus. Hogyha szabadulást akarsz, akkor a szabadítóhoz kell jönnöd. Nincs más alternatíva. Jézus azt mondta, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Hogyha te odajössz hozzá, ő elfogad téged. Ez egy olyan módszer, amit nagyon gyakran nagy tömegekkel már alkalmaztam. Wellingtonban, hall Hallban, Két héttel ezelőtt Új-Zélandban legalább 2000 ember mondta el ezt az imád. És a 2000 számára is működött. Nagyon dramatikusan működött, nagyon jól működött. Sosem láttam, hogy ilyen sok ember, ilyen hamar, ilyen gyorsan megszabadult volna. Tehát most azt fogom felajánlani, és ez egy ajánlat, hogy bevezetlek titeket egy imába, amelyben lehetőséget kaptok arra, hogy megalázzátok magatokat, hogy Jézushoz gyertek, és hogy biztosak lehessetek abban, hogy betöltitek a feltételeket. Értitek? A szavakat a szájátokba helyezem. Az okkultizmust meg fogod tagadni, és mindenféle kapcsolatot sátáni erővel meg fogsz bocsátani minden más személynek, aki téged megbántott vagy megsértett, és magadat fel fogod szabadítani minden átok alól, és mindezt hittel kell tenned, anélkül, hogy megértenéd. És utána odaadod magadat Jézusnak, hogy ő szabadítson meg téged. Hogyha elmondtad ezt az imát, és. Betöltötted a feltételeket, akkor utána csak annyit mondjál, hogy ámen, rendben? Amikor azt mondtad, hogy ámen, utána ne tegyél semmi más. Nagyon vallású dolog az imádkozás utána. Jól hangzik, de amíg te imádkozol, addig bent tartod a démonokat. Én ne imádkozzál nyelveken sem. Csodálatos a nyelveken imádkozás, de ugyanazt teszi, mint hogyha imádkoznál. Betartja, bentartja a démonokat. Olyan, mint amikor a mentőató vagy a rendőrség megy az úton szirinázva, akkor minden más félreáll és kiengedik. Ugyanúgy te is. Így, így kerülnek ki a démonok is. Szavad is fel az utat számukra. Engedd ki őket. Mondtam, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Pontosan nem én mondtam, de a Biblia teszi. Rendben? Tehát ne álljatok passzív módon ott, miután elmondtátok ezt az imát, várván, hogy valami történjen hanem egy nagyon egyszerű dolgot tegyetek. Kezdjetek el kilélegezni. Vessétek ki. És azt fogjátok találni, észrevenni, hogyha problémátok van, akkor rövid időn belül nem csak az emberi lélegzet fog kijönni a tüdődből, hanem több. És erre van szükséged. Hogyha ez megtörténik, akkor lehet, hogy nagyon méltatlan módon tűnsz fel magadnak, és talán nem nagyon vallásos módon fogsz cselekedni. De hogyha úgy döntesz, hogy méltó és vallásos módon cselekszel, akkor elveszed azt, amire imádkoztunk. Ez a te választási lehetőséged. Az ördög nem gentleman. Úgy jön be, hogy nem hívták be. És ezért rendszerint ki dobni dobt ki őt, mindeneddel azon légy, hogy kimenjen. Ne légy udvarias hozzá. Gyűlöld Nem bűn, hogy gyűlöl az ördögöt. Az a bűn, ha nem gyűlölöd. Oké, okay, most azok, akik ezt az imát el akarják mondani, arra kérem, hogy álljanak föl a lábukra, nincs több, mint három percünk. Rendben, Jézus az imádkozunk, ő a szabadító, nem princ testvérhez. Mondjátok utána ezeket a szavakat, mind a Bibliából vettem és a tanításból. Rendben? Úr Jézus Krisztus, hiszem, hogy Te vagy Istennek a fia, és az egyedüli út Istenhez. Hiszem, hogy meghaltál a keresztem a bűneimért, és feltámadtál újból a halálból. Te hozzád jövök most kegyelemért, és bűnbocsánatért. Hiszem, hogy Te megbocsátasz nekem, és elfogadsz engem, mint a gyermekedet. És mivel te elfogadsz engem, én elfogadom magamat, mint Isten gyermekét. És most, Uram, te tudod, hogy mi az én speciális problémám. Ismered ezt a démoni befolyást, amely kínoz engem. Uram, szeretném a feltételeidet betölteni, és elfogadni a Te szabadításodat. Először is megbocsátok minden más személynek, aki valaha megsértett, vagy rosszat tett velem. Mindegyikőjüknek megbocsátok most. Most egy percre megállunk, és csendben nevez nevükön ezeket a személyeket, akiknek meg kell bocsátani magadban, vagy magad előtt. Folytatjuk. Uram, megbocsátottam mindezeknek a személyeknek. Letettem minden keserűséget, minden ellenszenvet, minden gyűlöletet, és minden lázadást. És hiszem, hogy Te megbocsátottál nekem. Köszönöm neked. Megtagadok minden kapcsolatot sátánnal, okult erőkkel, titkos társaságokkal, és mindennel Sátán területéről. Megtérek, és megbánom, hogy az ő területén voltam, és most hátat fordítok ő neki. És Uram, hogyha van egy átok az életem fölött, akkor köszönöm neked azt, hogy a kereszten, te átokká lettél, én értem, hogy én megszabaduljak az átok alól, és áldást kapjak. Most ezt elfogadom, fölszabadítom magam az átok alól, és belépek az áldásba. És uram, most ellene megyek, minden gonosz szellemnek, ami bennem van, ami a személyiségemnek bármilyen területét megszállva tartja. És neked azt mondom, hogy gyűlöllek téged. Ezek az ellenségeim. Nem fogok kibékülni velük. Nem fogok kompromisszumot kötni velük. Nem lesz bennem ezeknek többé helyük. Ellenük fordulok most, és az alatt, hatalommal, ami a te nevedben van Jézus, parancsolom nekik, hogy hagyjanak el engem. Kilélegzem őket, pont most, Jézus nevében. Amen. Rendben, most ne imádkozhatod tovább. Én végül imádkozom, ti csak engedjétek ki. Kezditek el kilélegezni magatokból, hitáltal. Most, Uram, mint a Te szolgáld, és képviselőd ezen a reggelen, a helyi vezetőség tekintéje alatt, Uralmat vezek Jézus nevében, minden gonosz szellem felett, amelyet megtagadtak, és parancsolom nekik, hogy menjenek ki Jézus nevében. Engedjétek el ezeket az embereket, és távozzatok tőlük Jézus hatalmas, minden legyőző nevében. Kijelentem, hogy Jézus Krisztus Úr e fölött az összejövetel fölött, hogy legyőzte Sátán, hogy nála van a halál és a pokol kulcsa, hogy minden hatalom néki adatot, mennyben és a földön, hogy Sátán Alánk van vetve. Sátán, alánk vagy vetve, Jézus neve által. Engedelmeskedned kell nekünk. El kell távoznod ezektől az emberektől. Nincs más választásod. A Biblia azt mondja, hogy el kell menned. El kell menned, Sátán. Jézus nevében. Amen. Most teljesen szabaduljatok meg. Engedjétek. Engedjetek ki magadoktól mindent. Hogyha itt van a kenet, akkor mindentől meg tudsz szabadulni. És sokkal nehezebb ezt megtenni akkor, amikor a kenet már elment innen. Így van. Tehát ne törődjetek más emberekkel. Ne ragaszkodj a méltóságothoz. Néhány perc ma úgy is vissza fog térni. Így van. Köszönöm, Uram. Köszönöm, atyám. Köszönöm, Uram. Jézus. Dicsérem a Te szent nevedet. Dicsérem a Te szent nevedet. Uram. Dicsérem a Te nevedet, Jézus. Köszönöm, Uram! Amen. Ezzel véget ért az a tanítás, aminek az a címe. Hogyan lehet kiköhögnik, megszabadulni az ellenségtől? A szabadulás... Alapelvei című tanítás második része volt ez. További tanításokért ezzel a témával kapcsolatban kérem írjon nekünk és kérje a 64 oldalas ingyenes katalógust Derek Prince biblia videó és kazettán és a megjelent könyvekben. A címünk Derek Prince Ministries, Postafiók Fort Lauderdale, Florida 333-02, Egyesült Államok. A Derek Prince Ministries videó felvételét látták.